Hej och välkomna till vår egna podcast. Det är Alexander. Jag är Lida och detta är Max. <laughs> eh, och vi ska recensera <laughs> du, recensera. Yeah. Eh, filmen 21 Jump Street. Och vad handlar om den här filmen? Eh, Huvudrotten är Schmidt och Jenko Alltså Jonah Hill och tjena till dem, eh, Som ska jobba som undercover-poliser På en high school i USA För att eh, stoppa en drog som sprids i I ä, deras county Eller vad man säger, alltså i deras skolan. område I skolan, ja college mm. Mm. Som sprids vidare till andra skolan Ja, och eh, Jen När Jenko gick på high school så var han världens värdesnörd och, eh, nej, tapp om, tapp om. <laughs> Smith var väldigt och Jenko precis. var den coola, alltså motsatsen ja. eh, De gick faktiskt på samma high school och träffades på poliskolan där de blev bästa vänner eh, Ja, de eh, får jobb som undercover som sagt precis, på... Där de spelar, <laughs> där de spelar elever på en skola Ja, men det är väl typ allt mig, om, om, med... nu deras alltså roll de måste tillägga att de gör verkligen allting tillsammans. Mm, de är bästa vänner. Ja, ja precis, de med bästa vänner. De, de bor till inte med samma hus. Ja. Med de Schmitts familj. Ja precis. Mm. Ja. De innan under så var de en cykelpatrull. I en park. Där de stoppade lyckades för tag i ett Som var sånt mot och sånt. Ja och där, de fick, där de senare fick skida dem och blev skickade till deras chef. Ice Cube som spelar eh, polischefen. Där han skickade dem till härskolen för att jobba som undercover och se om de klarar det. Och Jonah Hill är då? Jonah Hill är då vetten nu. en, en, en skådespelare som ja. har uh, gjort andra filmer som Superbad 2007 som man slår igenom med. Och han har också där varit med i Wolf of Wall Street som film av Martin Scorsese som uh, blev nominerad för fem Oscars. Även Jonah Hill fick en Oscar för uh, his performance by an actor in a supporting role. Vad vet no. Ja, och han spelar Smith då som en undercover polis. Ja, och sen så har vi ju den legendariska Shining uh, Tatum. Som många tjejer tycker om. Uh, men han spelar då den tuffa undercover polisen i denna film. Och uh, ja, han kallas då uh, Jenko. Mm. Uh, och uh, ja och han är väl uh, huvudkaraktären också med Jonah Hill. Uh, som mm. också är väldigt uh, komisk. De båda är väldigt komiska faktiskt. Mm. Alltså uh, vänta. Uh, <laughs> när vi gick på här själva så var det Schmidt tönten och Jenker Ja, det var det. Jag kan... Ja, och nu när de är undercover så blir uh, Schmidt världens cooling och Jenko blir tölnten. Ja. Så det är tvärtom ja, i det så blir Ehm och ja, han har, känner inte sig, de har också gjort uh, filmer till exempel som Magic, uh, Magic Mike och uh, White House Down, som är två klassiker. Ja, sen har vi även Vril Larsson. Åh, oh, vad sväls det lärt! Ja. ja, men hon är, hon har <laughs> <laughs> typ dansat här, vad vet du om det yeah. Ja. I alla fall så, hon har varit mest bra som support, vet du om Skådis, även, även här. Men hon vann en Oscar förra året för The Room, som blev väldigt prisad. Och, med, och hon heter Molly Tracy i den här filmen. Det är Franco eh, som är bror till Jane Franco och spelar eh, The Drug Dealer i eh, filmen som säljer en ny eh, uppfunnen drog som börjar blöra runt om i skolan. Eh, han är skolans eh, cooling, puppies Uh, Det är samma gäng som Brie Lawson. Ja, men har varit De hänger tillsammans i alla fall. Oh. Uh, och uh, Smith blir väldigt nära han, honom. Förlåt. <laughs> uh, och uh, Smith och Jenkins blir tvungna att uh, köpa drogen av uh, Dave Franco. Alltså, eller heter Erik i filmen. Där de måste ta den. Uh, de tar den i skolan på toaletten, bara två. Tror jag börjar så. Jag bara ja, ta. Jag bara ta ta. Och de blir bäst av Gympalären. Ja, de blir aldrig bäst. Nej, men de blir De blir liksom ifrågasatta av ja. han. Ja. För de de är, de är skithöga. Ja. Och den här mm. läraren är han som har skor tillacker. Precis. Han blir ju säkert lägen liksom var glad. Ja, precis. Sen visste ju säkert att de inte. Eh. Mm. Ja. Uh, alltså drag alltså filmen är jättekumisk. Eh, uh, Mm. Va? Äh, det är det inte det? Jo, det är ja, det Den är jätterolig, ja. Ja, det är ont. Mm. Sin oväld är Rob Bruegel. Spelar en idrottslärare. Det är han som skapar Dragen i. Han är en rätt okänd äldre äldre karaktär och skådlig innan. Jag är inte bäck, så känner du egentligen heller. Men han har, alltså, har inte jättestor roll i filmen? Här. Nej, det har han inte. Han har varit med i Hangover och Dum Dum Art 2 innan. Mm. Ingen så roller där heller. Nej. Ja och sen så har vi då äh, en ännu legendarisk äh, person i filmen och det är ju då Ice Cube som också är med i filmen och äh, som Lina sa innan så äh, är han då poliskaptenen för äh, hela kåren. Äh, all alltså han tycker ju dem är sämst, alltså ja. Schmidt och Jake, och sen han ser ner på dem så ja. Ja och det är han som sköter hela kåren när du väljer att titta den dagen och så vidare. Mm. Och, uh, och han spelar då som kapten Dixon ja uh, yeah, i filmen. Uh, men sen samtidigt så Ice Cube uh, är en väldigt känd rappare. Uh, som då sa vart till exempel uh, NVA som är en väldigt gammal rappgrupp från 1900, vad blir det? 80-talet uh, 1980 mm. mm. Ja, 1980-talet, mitt i Ja, mitt i talet så att han är ju egentligen en rappare och egentligen en skådespelare, men uh, han uh, har varit kommit in i mot på senaste tiden. Um, och ja, han har också varit med i filmer som till exempel Friday och uh, Boys and the Hood yeah. och uh, ja, några andra filmer. Yeah, filmen är regisserad av Phil Lord och Christopher Miller som både regisserat filmerna Legomover, Cloudy with a Chance och Meatballs eller Det regnar på svenska. <laughs> Filmen är skriven av Michael Bacall. Filmen har en rating på 7,2 på IMDB, men den har en sin rating. Den är värd med tycker jag, för den är skitrolig. Alltså det är sånt film som alla kan tycka är ball. Alltså det är ingen speciell målgrupp tycker jag. Jag är som lite mer, jag tycker inte mer, jag tycker målgruppen är mer ungdomar. Ja, ungdomar jag är inte överlag så tror jag alla tycker det är ball. Ja, så du är plus 30, liksom vid 30 sånt tycker jag. Jag tycker liksom, efter det så kanske inte... Jag tror alla tycker att det är en ball, som, för det är en ja, film som alltid kommer vara rolig. Faktiskt, det blir ändå tecknad och lite sånt. Ja precis, det är liksom drag och sånt. Tecknad? Nej, shit, nu, nu tänker jag på <laughs> helt fel film här. Kommer från på helt annat i mitt av det här. Men ja, 30-40. Det är nog många finns. Det jag, alltså, jag tror den är alltså, ball för alla målgrupper. Kanske inte ja, gamla, ja. Eller, det men några ungdomar, alltså ingen genre specifik. Nej. Mer en. Mm. Komisk. Det var jag så helt bra, liksom, så vad folk gillar. Yeah, alltså, det precis. kan ju finnas 60-70-öringar som tycker om sådana filmer till exempel. Men annars, det det är, är, annars tycker jag att det är bra vettom kemi eh, kemistri mellan eh, Känning tid och Jonah Hill som huvudkaraktärer. De liksom spelar in bra med varandra. Det är mm, roligt. Ja, de passar verkligen mm. bra tillsammans. Jag kommer väldigt bra av yeah. Och de blir skitrullade tillsammans. Ja, jag alltså jag de planar. gör filmen så sjukt bra tillsammans. Ja, jag tycker alla karaktärer är bra i filmen. Jag tycker som mm. är ingen som är liksom, dålig. Alltså, som, Nej, ingen är dåliga. Ja. Alla är roliga att göra så är jättebra. Alla är roliga och gör sig ja, är, är, och och är bra, ja. Ja, Det är bra med skämt i filmen. Ja, det är duktigt bra med skämt i filmen. Ja, alltså, det, är ju... det är mycket skämt. Det är liksom. inom att rulla skämt på ett procenttal i alla fall. Ja, Sen, Therese, finns det ju en två av filmerna också. Ja, precis. Alltså, Schmidt blir kär i en och tjejerna på Highschoolet. Det är en Ja, han blir kär i honom mm, precis. Um... Så det. Får jag också hänga med på Ja. Men som sagt, så många av de högsta filmerna i, på ImDB, det är liksom mycket mer så liksom karaktärsutveckling och sånt. Jag tycker inte filmer kan ha det. Det är sån, liksom att karaktärer växer in och man ser förändringar i karaktärerna lika mycket. Mm. Som kanske andra filmer har. Äh, Spealeffekterna är väldigt bra i filmen. Ja. Det är väl inget som är dåligt. Mm. Den är, är bra, bra. Jo, alltså den är, alltså, är proffsjord, oh, ja, det är, är självklart. Och Nej. Alltså skämtar är det i alla skådespelare som är med där, ja. för den är så pass komisk. Exakt. Så, um... Men uh, det roligaste tror jag är Smith. Ja det tycker jag också, mm. ja. han är då bra. Alltså han gör ett jobb som det, mm. i alla filmer han spelar. Ja det tycker jag också. Ja, men sista aktet på filmen tycker jag är väl där det, bli det blir så mycket som The Dalar, äter från dalsliga. Därför att i början är det mer komedifilm och det är inte så mycket, det är liksom mycket skämt och sånt. Men jag, tycker som... jag tycker att den spelar bra i slutet. Ja, men... Det blir en bra möjlighet. Ja, det är mindre skämt det är mindre och skämt det går snabbt fram. Ja men det är, är det spännande tycker jag. Det är inte så mycket struktur i slutet av filmen tycker jag. Det blir mer action i slutet av ja, filmen. Mm, och det är bra. Ja, det är roligt. Det är jag vet. bra att man liksom så byter detta. Men det finns liksom lite uppklara saker som, som aldrig liksom blir uppklarat. Mm, det är sant. faktiskt den partsplan då det är inget man riktigt Alltså de som blir kära som alltså är Karllex, Duva Nevels Schmidt och uh, Brie Larson, alltså Molly Tracy. Ja ja, jag har jag säga det är de som blir kära. Men annars får känna mm. väl till rating. Ja, det tycker jag också. Absolut. Kanske kanske någon annan till. Ja. Ska vi få ta kanske okay, typer. Mm. Jag kan nog förklara en sån till exempel Rebel i filmen Rebellen, Ja. Det måste väl varit uh... Det är ju uh, Jonah Hill och Smith. Ja. Eller ah uh, Smith och, och Jenko. Nej, ja, det är precis. det de som uh, jobbar som undercover och de som vill stoppa dragen. Ja, ja, det är precis. de som gör det dirty work. Ja, ja, precis. I filmen. Så då måste de då men det finns nog som liksom, alla är ju kämpa i filmen. Det finns mm. som liksom någon som är um... Nej, så alla ska spela ja, måste vara roliga. Ja, det Ja, alla är komiska. Finns inte en som är dryg på något sätt liksom. Nej, precis så den är en genomtänkt film tycker jag faktiskt. Och sen Novelskan som liksom är den person som liksom är omtänksam och tänker på alla eller tänker på liksom hur huvudkaraktären så väl. Och det blir en dag kan man nästan säga som är Molly Tracy. Ja och hon uh, är uh, Bree Larson kanske. Ja men det är gud. Precis. Ja, dolt namn men uh, men ja, men det måste nog vara Molly Tracy i så fall ja. tycker jag så. Så att uh, den här ska han i denna filmen. Vem tycker ni det kan vara då? Ja, jag tycker väl IceCoop är så bra där inne. Mm. Liksom chef av operationen. Liksom bestämmer mycket. Ja, faktiskt. Ja. Så att, det stämmer det Ja, det är han som bestämmer deras arbete ju. Ja. Alltså han är ju kolledaren. Cool. Men det finns, finns det inte någon till som ändå har lite så... lite boss... bossigt beteende liksom? kanske. man kan väl säga? Eller? Det ser väl Jenko? Mm, han gillar att ja, och över Men han blir ju skinkare. sur när uh, Schmitt blev den populära. Yeah, alltså man märkade på honom. Ja. Han blir ju skitsur. Mm. Och oskulden alla de som liksom tycker att det går, kommer att gå bra. Där har vi kanske han Erik Molson sedan, som liksom ser dragarna. Och tror liksom att allt kommer att löna sig. Och kommer att komma in till sin läkarutbildning. Som man försöker komma in med. Precis. Men eh, det tar en annan väg egentligen. Eller den är filmen. Ja, det gör det definitivt. Det vänder ju att ordentlighet där. Ja, så att... Uh... Medelmannen, vad ser du det? Det är hon som är liksom, eller personen som är... Mittemellan typ väl? Ja, hon som inte är så delaktig... Mm, men det, det väl är väl Molly Tracy, men alltså hon är delaktig tycker jag. Ja, men hon är inte delaktig i liksom... Lika lukt. mycket som de andra. Nej, hon är inte liksom med i action-scenerna. Men det är liksom det, men delaktig, ja, hon är delaktig, det gör hon ju skitbra. Ja, men hon är inte med i action-scenerna, hon är inte med i... Nej hon, hon är med i liksom. gänget. Hon är med i gäng, gänget, hon ställer ju inget. Hon, hon är väl ändå med i Norden Action sen? Men hon gör inget action. Nej, nej nej, alltså hon är ju rätt så här... Neutral. Ja, precis. precis. Och sen så, ja, då... är um, hon för filmen. Det är ju Captain Dixon. Ja. Alltså Ice Cube. Ja. Och så så det är han som står upp hela prisarbetet hur det går till. Exakt, han vägleder ju liksom... Folket så vad hon ska göra och så vidare att Alltså får hon starta drågen? Det kan vi inte säga. Varsågod. Fan, jag kommer köra en tag. Jag kommer köra en tag för att kolla på den. Ja. Ja, men eh äh, någon har vi gått igenom lite om filmen om Jag tycker jag absolut någonstans. alla borde se den här filmen. Va? Jag tycker jag tycker alla borde se den här filmen. Ja, det tycker jag Alltså det är typ, alltså, det är typ glädje en glädje men vi glad glada av den. Ja, borde alla andra två också säga. Alltså det är en glädjefilm typ. Ja. Man skrattar, tycker man den är rolig så Det är verkligen jättebra. Men nu när vi har pratat om detta så tycker jag egentligen att... Eh, vad tycker ni om filmen och eh, om karaktärerna? och hur den är utbyggd och har lite, sånt, har lite egna åsikter och detta tycker jag också. Uh, ja, jag tycker filmen är skitrolig som jag har sagt nu, typ tio gånger. Uh, Skådespelarna uh, tycker jag gör sitt jobb skitbra. Alltså de är perfekta för dess karaktärer. Uh, handlingen är rolig. Det händer saker hela tiden. Uh, ja. Alltså det är typ en feel good film. Man ja, Det, det av är inte en dryg film liksom det händer mm, nej, det, att, alltså, det händer ju saker hela tiden ja. Men liksom jag tycker att det är skitbra. Mm. För alla, alltså, alla borde, alla borde se den. Ja, alltså ja. ungdomar framförallt. Den är skitkul. Jag det är jävligt cool. Ja, faktiskt det tycker jag så. Är. är det något mer vi hade kunnat tillägga utöver detta liksom? Det måste ju finnas någonting. Eh. Uh. Jag kan om rummen, hon är klippt. Den är ju Den är Ja, så det är ju alltså, klippt, det är ny... bra ja. filmscener. Och... och det är bra effekter och så till exempel när saker exploderar och så vidare, ja, det är inte någon sån budget. Nej, Man ser att det är bra liksom. Ja, exploderar det, ja då exploderar det som eh, nästan verklighet liksom, så att eh, de har ju lagt ner eh, bra med pengar för att få det eh, bra liksom. Ja, precis. Alltså det är en jättelykad film, de har fått jättemycket ja. bröm. Ja, Samtvisningar. att du Nej, säg <laughs> ja, den. Alltså, den blev ju så pass lyckad så att de gjorde ju till och med en tvåa som heter 20, 22 Så det kunde jag inte vara lika rolig alls. Nej, inte, inte alls. inte alltså, ja, jag är faktiskt, den, den är faktiskt lite bättre än ettan tycker jag. Nej. <laughs> du, nej. <laughs> den är inte alls lika, alltså, är inte alls samma... Nej. Jag tror att de ska ha en trea också. Mm, det ska de, ja. Jag tycker inte den är rolig för fem. Ja, för att den är för tramsig, mm. den är jätteöverdriven. Två. Det är inte min humor alls. Nej, jag tycker faktiskt att hon är en, en bättre handling om det här. Nej, tvärtom. Åh, jag, jag jag jag om. Nej, jag, jag tycker faktiskt att mm, det är bra till olika åsikter. Mm. Ja, Fast... Folk kommer att tycka kom att Twenty One är bättre än Twenty One. två de två kommer att bygga mer på Twenty One TV eller Twenty... Ja. 20... Alltså det är inte alls samma sak. 21. Det är samma som med andra filmer. Alltså den första är alltid den mästa. Ja, mest precis. Så försöker de liksom åtta uppträppade på upp. hjärtat. Så kan en av det rullar, Men rullarna får bara bli liksom, lite vanliga. Mm, ja, precis. Men jag tycker ändå att jag föredrar faktiskt tvåan. Ja. Så att, för att jag, som sagt, jag tycker att den har bättre handling och... Det är ju typ samma skådespelare i filmen, men... Jag tycker själva, själva filmen den är, den är bättre, den är roligare, det jag. mer som händer med är komisk Den sig i Amerika, jag har inte sagt det jag, jag tror jag ja. att ja, ja, det På ett här i USA ja. Där det är varmt, Det tycker inte vad det, det utspelar sig jag tror i alla fall på high school. och i tvåan så utspelar jag mig på ett college Ja precis mm. Så är Men jag tror inte att år är så jävla bra faktiskt Jag tror ni filmade i Kalifornien också Ja, mm. de har ju lite olika ställen som de har filmat på mm. Men Jenko och Smith börjar ju bråka ett tag då när Jenko är avundsjuk, ja. det är, alltså i ettan. Inte det i tvåan, Nej. de bokade väl alla i ettan? Jo, de bokade både ja. i ettan i tvåan. Mm. För att han var avundsjuk på att han var den coola nu istället för Jenko. Uh, mm, jag tror att det blev tvärtom i tvåan. Jag tror Jenko som blev coolare igen. Ja. Och Jonah Hill blir. Eh, som det Okej, skulle vara. Jag tycker var. Smash för förtjänar, eller Smitten har den här Jag tycker att han förtjänar blir den roliga, eller den coola. Ja, ja, ja det är sant. För Dom att... Det är att är tvåan. Tvåan. Ja. I tvåan, i ja. tvåan. Ja. Fan är mycket roligare är alltså, för snäll. Jenko med mer blyg och sånt. Yeah, alltså precis. i filmen i alla fall. I ettan, yeah. där han är tillbakadragen. Medan Smith är den som tar för som är in i. Och lär känna då The Drug Crew. Precis. Och Sanda Ewing. Och en var kompisar. Så, mm. så att uh, mm. ja, så är det är, mm. men som helhet vad har vi att säga om det då? Bra film. Mm. Får chans i sin rating. Mm. Mm, kanske till och med lite mer om man ska ta det. Ja, alltså, alla alltså det är en feel-good-film. Ja, ja, alltså man, man, man alltså, 7,2 är rätt bra för en kommenterad brukar inte få högt betyg på EMDV. Mm, det är lite svårt för att kommentera för högt betyg faktiskt. Man kan få en ny egen rating in för att kanske komma ut. Och då skulle säkert vara 10 av 10. Ja. ja, men det tror jag också faktiskt. Ja, ska vi dra upp detta här? här? Ja, tycker jag. Jag är Alexander. Jag är Lena. Och Emma. Tack lyssna. för att ni